Càpsules amb musicals en Rafael Corbí, Ricardo Vicente. A lo mejor yo te gusto. Ditemirem Sir. Ricardo Vicente, és un artista nascut a Saragossa l'any 1975, músic, escriptor i professor de filosofia que porta més de la mitat de la seva vida dedicant-se a aquestes disciplines. Com a músic, va formar part de Schmundmen, de Pulmon, de Tachenko, de Nixon i de la Costa Brava, amb els quals va publicar l'àlbum Velocidad de Crucero, 2008. També ha treballat amb Francisco Nixon i Daniel Raymond amb el problema de los tres cuerpos, i tenéis que venir. Va començar la seva carrera com a solista amb el llançament de ¿Qué haces tan lejos de casa?, al 2013, al qual va seguir Hotel Florida el 2015. I aquest àlbum que avui repassarem, que avui estem escoltant, a lo mejor... Yo te gusto, que seas media santa me da más. Pereza que susto. No hagas nada por volver. Lo mismo dije ayer, que no hagas nada por volver. Lo mismo ayer El nou àlbum de Ricardo Vicente, a lo mejor Yo te gusto, publicat per Vinilo, Intro Music Records, un disc que recorre ritmes lletinoamericans, interpretats des de l'òptica d'un contador d'històries europeu, que mai vol ser europeu, i que només vol ser un, una persona més important que la terra que trepitja. I mai trepitjar d'altres persones. A lo mejor jo te gusto és un disc que, que acusa un error humà. La forma més senzilla de ser mala persona és voler ser millor que una altra persona. La forma més digna de ser bona persona és voler ser l'artista de la teva vida. Amb col·laboracions de Marc Ros, de Sidoni i de Maria José Llergo ens arriba aquest àlbum. I me de ti Fue igual que yo. el pequeño él quiere dinero el otro es lindo pero no es bueno ¿Quién te quiso antes que yo? ¿Quién hizo falta? ¿Quién te esperó salir del agua allá? Vete, lo que digo Nunca paro amb la seva música d'aquest llicenciat per la Universitat de Barcelona, que es desenvolupa com a professor de filosofia des de l'any 2003. Durant la temporada 2015 i fins al 2017 va tenir una secció mensual el programa Oig in Pizzato Do", de Radio Nacional, de Ràdio 3, anomenada Filosofia Barata i Zapatos de Goma, la qual analitzava lletres de cançons amb lemàtiques de la cultura pop sota un prisma ben filosòfic. També és un personatge que hem de destacar la seva aportació a la novel·la. El 2013 en la publicació de «Què haces tan lejos de casa?» llibre que acompanyava el seu primer treball musical com a solista. A més de col·laborar en el documental Salir de Casa de Fernando Trueva, també ha participat en la presentació de la seva novel·la Blitz i Tierra de Campos i també està convocat per presentar les obres de Darío Adanti i de Ramon Rodríguez. Tot un personatge sens dubte que avui ens destaca la seva música a la nostra càpsula, càpsules musicals amb Rafael Corbi, diferents, a lo mejor yo te gusto, amb Ricardo Vicente y llamemos a un guardian. Antes que el riu orin un de losètops i l tolina en tu pelo, en el medio del hielo pues llamemos a un guardia que nos diga qué pasa si es que aún tiene gracia que te guste saber de mí Llamaremos a un guardia que nos siga quien falta total voy a sentirme mal acumulé mucha impedancia admite que no eres Que sepas que yo nunca dije que era la especial de todas esta